SRK News Radio Aktieel Goeienavond en hartelike welkom by nog een aflevering van ons aktiehede program My naam is Corrie en dis my groot voerig in die eer om saam met jou te kan keir in die kyberruimte met SRK News Radio Ons speel tans lekker Afrikaanse musiek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook-blad as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste nuus en baie meer. Stuur gerus brokkies nuus aan nuus by sikradio.com. Dit is ook nou so my om na ISHK NIS radio te luister met TuneIn. Dit werk op alle cellfone, Android, tablet of rekenaar. Solang jy internet opvang het, kan jy enige plek op die aardboel na radiovryheid luister ons nooit graag omrippers en mense om betrokken te raak, selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volk om te gebruik en is nie vir wens of roem nie. wil net ons noem die artikels gebruik in die programme, is die opinies van die onders onderskeie skrywers en weerspiel nie noodwendig die standpunt van SAIK niest radio nie. Dis maar nie die standaard standaardvrijwaring. Ons het persoon, die laaste paar aande gekyk na Brokkies Nies en artikels van belang vir ons volk, vir naand kyk ons na die slagby vekkop met Hendrik Potgeterse trek. En dis met groot waardering en dankbaarheid dat ek vir Sanit Liebenberg wil bedank vir haar harde werk om vir my die opnames by mykaar te sit en op te neem, te redigeer baie, baie dankie, ek waardeer dit verskrikkelijk so net. Voor ons aangaan, kom ons luister na uh, handelsflits, daarna kyk ons na die slag van vechtkop. Die bouwabab traditionele menseskou, van a vrijdag 3 Oktober tot Sondag 1 November by die Safari Kwekerij Linwoodweg, Pretoria bel etien by 074 538 4508 of hantie by 082 782 2671 vanaf vrijdag 30 Oktober tot Sondag 1 November the Bawabab traditional Mrs. Gow at the Safari Quaker Linwoodweg, Pretoria jou uit een uittreksel uit 'n feestrede door professor E.S.P. naar bij geleentheid van een onlangse dengaansfeest aan die voet van die vrouwenmonument op Bloemfontein. Ons leven nou eenmaal nie meer in die tyd van die voortrekkers of van die ouwe republieke nie. Ons is mensen van die 20ste eeuw moderne up-to-date mensen met verlichte denkbeelde in sake godsdienst, geskiedenis, tradies en sovoorts. Ons moet saamgaan met die abtoeduit beskaving van ons eie tyd. Dit het geen nut meer om terug te denk aan die verlede nie, aan familie sy met al sy ouderwetse en bekormte opvattings, sy sedes en gewoontes, sy tradies en ideale. Nee, Vergeet wat jy kan. Breek met jou eie volksverlede. Pas jou aan by die nieuwe tyd. Leef in die toekomst. Mense wat swerede neer, word dier ons Afrikaanse volkszichter syl jy raak gekarakterseer as burgers van Pabroekland. Ons is die burgers van Pabroekland. Lambsak, oumaat, Sê my jou hand Ons is dit eens dat ons volk en taal Nou maar moet loop soos die tyd bepaal Hulle weet toch nie hoe lekker dit is Om water nog wijn te wees Vlees nog vis Dan is jy altyd van alkant klaar Sonde en risie is jou gespaar Amal vind jou een goeie ou broer Verpoonde in pap kan jy alkant te loer. Die does, sê ons, is stil in ol graf. Wat hulle gewil het, is nou pure kaf. Ons is ontsla van hulle ou band. Ons leven lekker in pabrukland. Soe herde de neer hierdie nieuwe wereldburgers, as daar oor ons volksgeschiedenis gepraat word, voel hulle ongemakkelijk as daar nationale feeste gefeer word is hulle afweesig as daar oorzeese prinsen ontvang word sit hulle in die voorste gestoeltes hulle gebruik nie graag die woorde ons land ons volk Ons taal nie, want hulle is toch so bang om anstoot te gee. Hulle is skaam vir hulle eie volksverlede. Skaam om aan soe een achterlijke ou volkie soos die boere te bewoord. Om soe een bekveld taalkie as Afrikaans te praat. Waar dit maar enigsens kan, praat hulle by voorkeer een vreemde taal. Dit klink soveel vernamer. As hulle opniet moes gebore word, sou hulle dit so bewerk het, dat hulle die lig kon sien oor see water. Maar, daar bestaan gelukkig vandag in ons vaderland ook een ander groep, mense wat het tegenovergestelde opvatting huldig. Onthou wat jy kan, vir hulle is die verlede nie dood nie, kan in mag het nooit sterf nie omdat hulle diep deerdrongen is van die waarheid dat een volk wat sy verlede vergeet geen toekomst het nie want een volk wat sy verlede aan die vergetelheid prijs gee kleeg daarmee nationale selfnoord sulke ware woorde. Baie dankie vir daai insig, so met soveel sorg gemaak, Sonet. As achtergrond lees ek Die slag by Vel Verkop. Teen die einde van 1835 verlaat Pottitters sy plaas, optrek na die noorde. Families soos die Steyns, Kreers, Liebenbergs, Botas en die familie Roberts sluit by hom an so dat sy trakt die tyd dat hy die oranje rivier bereik uit die aansindelike aantal swans bestaan. Volgens oorlevering sluit een groep koolsbergtrekkers onder Sarolse Leeu by Boesmansberg ongeveer 20 myl wees van die huidige Smithfield by Potheeter aan. Die trek is ewers tussen die huidige bloemfontein en Tabananchu der tot aan die Vietreveer ten west-suitweeste van die huidige Tenissen. Daar vertoef die potgeter trek een geruime tyd en met die oogopweiding vir die groot troppe, klein en groot vee verdeel dit nou reeds in kleiner trekke. Een wat vir, van reeds in mei 1836 by Blauwdruf aan die Sante 4 Laar opslaan. Op 24 mei 1836 vertrek Potgieter met 11 man te perd en vir van een of meer lichte oos om die binnenland vir die nederzetting doeleindes te verken en om met Langhans van Rensburg en Louis Tregaard se geselskap in aanraking te kom. Die commissie verlaat die Laars aan die Sante 4 en reis evens Noordoos en daarna op die waarspore van Trigard en van Rensburg oor die Val-Rivier, verby Suikerboosrand, die huidige Heidelberg, tot aan die boelop van die Olifant-Rivier. Van daar gaan dit door Strijdpoort tot by die Soutpan aan die westelike punt van die Soutpansberg, waar dit in die einde van juni 1836 Trigard met sy trek aantreef. Enige daal later sê die commissie die reis oor die Limpopo, oor die Noodseertie en dier die uiterste suidoostelike hoek van die teenswoordige Rhodesie voort. By kraal van die knopies neuskaptein draai hulle om en keer ten die einde van juli by die standplaas van Trigard terug, waarvan dan in augustus die terugreis aanvaar word. Waarschijnlijk is suidwaarts oor die terrein van die latere Pretoria gerei. Sommige trekkers versprei oor die grasvlaktes tot aan die val -rivier. Twee groepen trek, selfs die rivier dier. Die Liepenbergs vestig hulle recht teen die heilige Parijs waar lop 25 augustus onverwags dier Matabele MP aangeval word en bykans uitgewis word. Die ander trekgroep vroeg tydige waarskie dyr Stefanus Erasmus, wat met sy jaggeselskap nog verder noord noordstaan, slaagt daarin om die met te by die sogenaamde Valrivierslag terug te slaan. Die oorlevende strek oor die Valrivier terug. Een gedeelte vet na Blesberg, Tabanshu, en Koers, maar die reis, aangevuld dyr sommige trekkers, syd van die rivier, trek in een laar by die latere vegkop, iets wat ten syd van die tenswoordige helbron saam. Hier sluit Pot, Potgieter en sy komissie aan die begin van september bylle aan. Potgieter plaas die laar strategiegeesties op die stuigende terrein aan die sydelike voet van die rand en versterkt dit behoorlik. Ten die middel van oktober 1836 vind hierdie slag van vechkoop plaas. Onder die bekwame en kalme leiding van Potgieter slaan een veertigtal trekkers 6.000 matbedekrijgers van Melisikazi met groot verliesse terug. Die oorwinning kom echter die trekkers en vir die kommendant dier te staan. Die enigste gesnewldes was sy broer Niklas Johannes Potgieter en een skoonseen van hom Peter Johannes Bota terwyl sy 400 beeste en 5600 skape sam met al die ander trekkers of vee weggevoer word. Beroe van die voedsel en trakteere stier potgieter sy broer Hermanus Philippus potgieter om hulp sydwaards. Van Dabonansjoe stuur Moroka dier Roland Wolf en James Archbill die Wesejaanse sendeling by hom osse en melk om hulle daarheen terug te bring. Ek speel die opname, wat so net Liebenberg vir ons gemaakt het, met baie zorg en baie moeite, baie baie dankie vir jou harde werk, so net en die beskikbaar van hierdie stuk aan ons. Die herdenking van die slag van vechtkop Stampend en stootend trek die waans oor die veld. Die geskreeuw van die drijwer en die blitslag van sy langsweep Dwing die osse en houtouluier noordwaarts Weg van die ouke loonie met sy lief en sy leed Sy bekoring en sy teleerstellings Dis vryheid wat die helde soek Het is onafhankelijkheidsdrang wat hier die pioniers besiel. Dit is Gods vertrouwe wat al lyk. Dag, oom. Dreyer. Rudolf Dreyer. Algenaam. Dit is my vrou, Indrina. Dag, oom. Dag. Ek is De Ploei. Christian De Ploei van Sneeuwberg. En daar is my vrou. Dag, Dag, dante. Hoe staan, oomse, waar ons oe verkeerde kant toe? Zelfs naks om waar die kant toe te zien trek? Nee, neef. Ons versit terug. Ons er a ten u rivier gaan omgooi. Ons as at my rits aan, maar ons sê nie langer kans nie. Hoe dan so? het nie gehoor van die Liebenberge nie nee, Ons het niks gehoor nie, tante Wat is van die Liebenberge? Dit was sy bloedpartnerie van Die Barend mens is Voor die voet gelem Vermoer? Voor die voet nie En Barend, sy drie seens, sy dochter Haan man en vier kinders Had die bediende zijn nou Op meeste en Mike Dandel Had die allemaal doop gelem Diervie? Die materiebillies daar Maar die vader vier Krijg nou nog kou koers, so s'n geen handen. Ous sienkies in die veld, vir die schaapvermoor, a bronk ous sienkie het weggeraakt, sy opgeseldigd perte, teruggaard op doen, by sy moeder sit en lissens en gestuur, om die liebenberge te waarske. Moet dan denk jy, verwacht jou kind terug na alweer terugkrijg, sy lees saam. Wiekse trek was dit? Poetgeterse trek. Ja, nie, sien Potgeter het mense gewaarskub Dis kan die Valrevier ter sit Maar die Lievenberge en die Bronkhorste En die, en die Botas en die Steins En ander was weet in die skurig Die Steins ook? Ja, niks oor ons Maar die Botas en die Steins Het geloof in die bocht van die Valrevier Een laar gegooi en het daar al een man gestaan Van 10 uur die morgen tot 4 die morgen Sa iemand dood? Ja Net een bronkhorst en die nie. nie bronkhorst Niemand anders nie? Nie, neef. Waarom vraag jy? M'n vader is saam met Pot gedrof. Nie gestuint is m'n vrouwse mense. Arsul. En wat voer jou vader die van? Ruiher. Helgar Ruiher. Ruiher? Nie, van soeien het ek nie gehoor nie. Maar hulle is veilig wees potter der te mens jy driefal vir hulle terugkom jy het selkaart smaat dat bilikom drin aan en nou nie dat ons maar gesit het voor 'n te ding maar donker staan jou kop ook nooit Ons wochenentsel is met dank aan flips vannepool uit is ons gelofte ons toekoms uit die verlede oh, terrein waar die eerste gevecht tussen die voortrekkers en die inwoners van die binnenland het. die geveg hier dit is een plaatsenvind is in die potgieterrek gezelschap in oktober 1836 en die vijand was die matabelisch geweest Musieka naby Zerist. Seker omtrent 300 of 350 km hier vandaan sou die kryv vlieg reg wees. Hulle trekkers was gewaarsku gewees deur informante of wat hulle kom waarskynlik die aanval van die Matabele op die Liebenbergs en ander stasions langs die pad na Parys. En hulle kon hulle self voorbereid en laartrek hier was omdreen 33 weerbare manne gewees en hulle het een dubbele laar getrek met hulle osse waans en die binnenkans laar het hulle die vrouwens en kinders laat skuil van die ander vrouwens en kinders het die mans gehelp maar ek wil hierdie gedeelte uit die boek die groot trek die eerste drie jaar vechtkop die professor G.D. Dievenhage deel 1 1836 gedeelte wat hier gebeur het aan die voorhoud dit gaan oor die geloof van ons volk hier staan geskrywe dat die dapperste manne moes bang gewees het en moes gefrees het vir die skouspel van die bijkans 5 of 6000 duisend impies wat hier rondom die laar saamgetrek het hulle was aanvankelijk aan die oorkant van die van die um, vlei reg voor my gewees. En hulle was baie honger geweest en hulle het van die voeteggers se beeste gevang en hulle rou opgeëet. Hulle hy het hulle afgeslag, die vleis uitgesny en hulle rou opgeëet ten aanskou van die mense wat in laar was. En daar was wanhoop te bespeer geweest volgens Harold se onder die mense en hy was een vroomvechter gewees wat onvruchtbaar gegloe het in die almacht van ons hemelse vader nou lees ek vir u op bladzij 85 hy het een kort woord toe die vastgekeerders gerig en gesê dat wij een heilige God aanbidden in een almacht bekleed in hemel en op aarde en dat wij ons samen voor hem moeten verootmoedigen in onze gebed tot hem in syne jemel en dat alle in hyl hart met myn moeten bidden een my knielen amal samen ook onze vrouwe en kinderen amal het saam gekniel en hy die eenvoudige vierige gebed gedoen dat God in sy grondeloze genade toch op hulle in hulle nood moet sien dat hy as dit en sy raad bestaan hylle nie moet verlaat nie maar hylle in hylle swakheid moet sterk om hylle machtige vijand tegenstand te bied hy het hom beroep op god Godse belofte roep my aan in die dag der benootheid ek zal hy uit helpen besalm 50 vers 15 daarna het sy lewe vir Marta van Vieren gevra om Bessalam 130 vers 1 in te sit uit diepten van elende roep ek met mond en hart volgens sal ons deze sien het die mense verkoek en bemoedig opgestaan van die gebed en was hulle nog bezig om te sing vertel LR van Vieren toe die wachte op die waans uitroep die vijand com hier kom staan is omdat hierdie geveg hier voor betref hier plaasgevind het. Hierdie geveg hier was die eerste een geweest waar die waar la in die aanroep van die Almagtige tot sy reg gekom het. Tot 'n fondasie gekom het vir hierdie volk wat uit die, die Kaapkolonie uitgetrek het omdat hulle daar verdruk was deur die Engelse wat die lank daar geannexeer ge ge ge het. Deur hulle toepassing van gelijkheid in die um, kerke en gelijkheid in die skole, gemengde bevolking, gemengde hevelike hierdie mense wat die naartoe getrek het wou dit nie gehad het nie en hulle het daarover na 50 jaar oorlog in die kaap het hulle optrek gegaan in hulle um, osse waans na 6 oordom in die koosas kon hulle dit nie mee hou nie ek het nou um, in een DVD film van die oudheid het hy gesien dat op een stadium het hulle 250.000 stiks vee van die voortekkers geroof een stok op 50 van hulle doodgemaak in een van die kosa oorloog die boeren kon het nie hou nie, die Engelse het hulle verbied om hulle self te verwerig en het was vir hulle veiliger geweest om die plek aan die oostgrens te verlaat en die binnenland in te trek en hy het hulle te staangekom tegen die matabelies 350 km wees van hieraf ek wil aansluit by psalm 50 vers 14 roep my aan in die dag dit um, is vers 15 uh, roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uitreed en daar staan in die volgende vers en jy moet my eer hoe eer ons ons hemelse vader hoe gee ons vir hom eer Of beroof ons om van die eer wat om toekom Hier achter my is een monument Een hoop klippe Dit is hoe ons volksmonumente van die begin af gelijk het Dit hoe ons volksmonumente moet lijk Want die monumenten spreek tot een tot my Hierdie klippe wat hy le, roep uit Kinders kom hier en hy vraag Pa, wat beteken? Maar wat beteken hierdie klippe? En dan het jy die geleentheid om dit vir te vertel In hy staan so in die Bijbel, ons Hemelse Vader het dit so beskik dat jy die hoop klippe moet oprig as een monument tussen jou en jou volk is tussen jou volk in hom wat die beskikking gegeen so, hy slag wat hy by die vechtkop plaas gevind het hy klippe moet hy herinner dat hy ons Hemelse Vader moet eer en die dank aan hom moet toebring vir wat hy gebeur het Ons is baie bly dat die mense wat hierdie monument gebouw het het op hierdie waardige weise gedoen het. Dit is hoe ons volksmonumente moet lyk en dit is wat ons in die vervolg hoe ons ons bakens moet opricht. Ons bakens van ons volk, ons bakens wat getuig van ons strijd tegen die wilde brutale mense soos Jan van Riebeek hulle genoem het in sy gebed wat die gebed het toe hy aan, aan die kaap geland het in 6 april 1652 52 hy het hulle beskou as wilde bertale mens ek het of hy hy het die boek uitgelees hoe hy die beeste rou opgeeet het dit is nie die type mens wat die Europeer aan angewoond was toe hy hier in die kaap aangekom het en hier net al aangekom het maar dit is die type mens met wie hy te doen gekry het en ons hemelse vader het hulle, gebed, het hulle gebed hier verhoor en ons moet om die eer geef wat om toe kom, kom hier na vechtkop toe kom en kom kamp hier kom, kom besoek die terrein vir die dag kom naar die museum toe kom vir gewissie van wat hier gebeur het kom besoek die, die plekke en ons volk wat ons hemelse vader ons gebede verhoor het en kom eer om daarvoor want as jy om die eer nie dan beroof jy om van die eer wat om toe Die boekie Kinders van die groot Grootrek lees ek die volgende Die eindelike smaarker op die trek het begin toe die voortrekkers in aanraking met die Matabele Sint Jolus gekom het Sommige van die trekkersgroepes soos die van Reenspers en die Liebembers is op wreedadige weise uitgemoord. In die slag van Vechkop in oktober 1836 is die voortrekker Laar wat bestaan uit tussen 30 40 voortrekkers hier ongeveer 6000 materieelies aangevuld. Die Waans is in een kring om een Laar te vormen. En in die laar is een paar waans in die vorm van een vierkant gedrekt. Hierdie waans in die vierkant is aan die kante en boe op met planken in felle bedek om vir die ouwe moeders en kleinkunnerkies as kuiling te dien. Die planken in velle miskeert dat die assegaaie die mense tref. Voor die gevecht het vrouwens en grootdochtes koels gegiet. Tijdens die geveg die seens gehelp skiet terwyl die vrouwens en dokters die gewere vir die mans gelaai het. Van die dokters is Nellie Bota, 11 jaar oud, en haar soos die vijel, 15 jaar oud, het nie met gewere gelaai nie, maar net so hard soos die seens en mans, na die vijand geskiet. Paul Kreur, wat destijds maar 11 jaar oud was, het ook aan die slag van vecht op deel geneem. Na een verbeter gevecht, wat drie tot vier uur gedure is die metabolies verslaan en het hulle die wijk geneer. Dier toesies Bleek blinkt die seile Ver die neang Swart kom die kafers Met driftige drang Bewend omhoog reis gebed En gesang Oe so bang Donker gevaart Is donder te ment Blitsende flitse van pile Gewet Boerend na boven die skiet gebed Heere reed oor die gebruis die die wawiele aan, oor die geklots oor die seile slaan, sig van vertwyfeling die bosom ontgaan. Heren, het is gedaan. Vast le die roer in die trekkerse hand, Flix hou vrou die strijder stand, wegvlieg Kalipie weer na sy land ver oor die rand. Zwartledie kaffers, Blom van die leer, Samel by hoop die vijandse speer, God het geseen, Man en geweer, Sink dan te neer, Om, sy die eer, weer eens baie baie dankie en so net vir die stik werk wat sy met soveel zorg en liefde saamgestel het. Die slag van vechtkop. Ons beplan om nog syke opnames te maak om ons geskiednis vir die nageslag te bewaar. Hoopelik kan ons dit oor die volgende paar maande speel en so ons geskiednis en ons levende erfenis vir ons kinders wat so gebreinspoel word in die skole met geskiednis wat verdraai word en leens wat voor, vir hulle ingeprent word dat ons hierdie stuk levende erfenis vir ons nageslachte leven kan hou SIK Nies Radio bied huidiglik Nies en Weerberichte 7 uur sorgens aan en weeksaande die, die actueerde program. Daar is ook een Nies om 1 in die middel skakelgeris in. Verder spiel ons heerlijke muziek teergaans. Wil jy een omroeper by SHIK Nies Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbiedt? wil jy plaaslijke Nies vir jou gemeenskap aanbied op ’n voorafbepaalde tijdstip? Of wil jy opnames maak oor sake van belang vir jy volk? Help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Contact ons by Nies by shkradio.com Ons wil ook graag van die geleendheid gebruik maak om aankondigingsrakenne, samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak. Die volk bewus te maak van sake raak in die selfbeskikking, vooral ook in lig om dat ek te voer met persone wat ons oor die licht gaan speel. Ek doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog opreistel. Ons e-boss adres weer nies by niesby shkradio.com Baie dankie vir die ondersteuning en die saamkeier. Een lekker eindje verder, ek gloed tot morgen om 7 met die nies in Afrikaans. Ek speel uit met Anton Meyberg, se boer en sy roer. Een lekker eind verder, tot sins. Sit jou hand op die ploog, En die som sal jy svoeg die boer en sy roep nooit moeg Wan die boer en sy roep nooit moeg om te ploeg As hy staan, staan as hy rots Sit jy ket en som sy Jy wil jou kom haal, los die grond, jy speel met die bom salong. Hoor maar voor boere sien, niemand sal jou grond kom neem. Want die boer en sy roer word nooit moeg Want die boer en sy roer word nooit moeg om te ploeg As hy staan, staan hy sterker as een rots Sit jy kind en soms sy taal Sal die beigel die Los sy grond en speel met die bondse land. Land jou mis, deel jou bees jy hoef geen onheil te vrees, want die boer en sy roep word nooit moeg, Zij roer word nooit moed van te ploeg. As hy slaan, sal hy sterker as die lods. die eik en dan soms, Zij taal sal die duidel jou volhaal. Laas sy grond en speel met die bom saloon. Met sy En sy hand op sy geweer Waar die boer en sy Nooit moed die boer en sy roe Wordt nooit moed word moe om te poef As hy staan, staan hy sterke as die rots Sit die ek en ten zon sy taal Saal die duivel jou kom haal Los sy grond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 en gratis by maakie.com Meers, het jou alweer met die melk machine gespeeld? Nee man, die af. Nee, man, je maas soek op jou cellfoon. Nee man, hier verdonde sein. Wees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 wat ek doen, nou doe oor ek maar hier dorp ek het een bokkie, net so twee straten al en ek sê ek gaan nie dit in die dorp nou, oor ek maar, by die turn ek kryf jou USL services en ek gaan jou eindtel Die bouwe beb traditionele mese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 die bouwabab traditionele mesiskou by die safarikooikerij Linwoodweg Pretoria